Nyolcadik fejezet Nyégy aludt egy hatalmas ágy közepén, puha, meleg steppelt alpaplan alatt. Az ablak roló keresztül az arcára vetődő éles napsugarak ébresztették. Amikor utoljára pillantott az éjjeli álló digitális órára, 2 óra 43 percet mutatott, most 9.48 volt rajta. Mivel ennyi alvás méltatlanul rövidnek talált, magyarul másik oldalára fordult, hogy ne a szeméből a nap, és befúlt a fejét a két párnak közé. Néhány pillanattal később a rádióval egybeépített ébresztő óra hangszórójából egy lemezhovas hallsagot bele a szoba csendjébe. Aztán valami beszélgetés következett, amelyet néten igyekezett kirekeszteni a tudatából, hogy megőrizze az alvás édes a társadalgásból csak egyes szavak jutottak el a dutatáik, egészségügy adók és mi. Bármi is volt az, a beszélgetőket a téma felhergeltek, kiabáltak egymással. Végül megelégelte a zajt, és az oldalára fordulva rácsapott a rádióra, mire az elhallgatott. A szobába visszatért a csend és nyugalom, és Nethen újból belefújt a fejét a párnák közé. Szeretett volna újra aludni, de elkésett vele. A varázs megtört, most már éppen volt, s agya lázasan dolgozott a menekülési terven. Elég nehéz lesz kitalálni, ha azt se tud hova menni. Bárhogyan is dönt, nagyon alaposan át kell gondolnia mindent. Megint visszatért a gyamulitegessége, sticky rémkép a tollálkodott a fejében, egy szárt ajtó mögött, mely bármelyik pillanatban kinyílhat. Ha nem vigyáz, újra szembe kell néznie vele. Elhessegette a nyomasztó gondolatokat. Azzal biztatta magát, hogy még rengeteg ideje van a tervezgetésre, és Isten a tudója a nyugtalankodásra. Az óra most pontosan tézet mutatott. Biztosan valami jó rajszín a káber csatornán gondolta. Tegnap éjjel, vagy talán már mahajnalban nem tud eldönteni, amikor a sötétben betévett a nagy hárószabába, elsőként egy óriási nagyképernyős tévé tévő a szemébe, amely a hatalmas ágyal szemközt közt a sarokban állt. A távirányítót is megtalálta az éleszeknél, majd bekapcsoltat készüléket. A jókora a képernyő pillanatok alatt életeket. Egy hírcsatorna jött be, de nem volt hangja. Néhány a távirányító megpróbálta kiteríteni, melyik komban lehet felhangozítani a készüléket, és amikor újra felnézett, saját maga tabó méretű, magorva képmását pillantotta meg a képernyőn. Ez volt az a fotó, amit első letartóztatásakor készítettek róla.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 Egy idősebb, öltönyes férfi nyilatkozott, aki a fiatal korúak javító intézete előtt állt. Hét egyáltalán nem tetszett a fickó pillantása. Ugyanaz a lélektelen tekintet, mint az összes ellenszembes alaké, akikkel a büntetés végrehajtás különböző szintjén találkozott. A megjelenő felirat szerint az illető J. Daniel Petrelli, Virginia Államszövetség főügyéze volt.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 Ne vágjunk a dolgok elébe, először is az a legfontosabb, hogy Mr. Béli újra rács mögött legyen. Sorsa felül majd akkor döntünk, amikor a tárgyalásra készülünk. Halálpüntetés, jajdult felnéthen, de hiszen az villamasszéket jelent, teljesen a hatása alá került a hallottaknak. Nemhogy az arcképével, a nevérvel se találkozott soha az adott a tévében. Igazán találhattak volna -e róla olyan fotót, amelyeken kevésbé képet vág. Először látja magát a tévében, először hallja benne a nevét, és először nevezték gyilkosnak. Hm, csupa újdonság. Most aztán bebaszott a Springfield-i búcsú, idézte a mondást, amelyet apjától oly sokszor hallott. A képernyő most a stúdióban ülő vezetőre váltott. John Ottszélváj a hír bejelentése óta követi nyomon a fejleményeket.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 Mikrofonoktól körülvéve. A feliratból kiderült, hogy Varen Michaels hadnagy a Pradok megyei rendőrségtől. Továbbra is OCY hangját lehetett hallani. Varen Michaels nyomozó hadnagy az éjszaka folyamán a riporterekkel a rendőrség számára kellemetlen és kedvezőtlen híreket közölt. Michaels hadnagy szerint a nyomozás a tette szökésé követően eleve mindegy két órás késéssel kezdődött, ráadásul a már megindult munkát is számos tényezőház át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 John Otzilvány az Action News tudósítóját hallották élőben a brockville i fiatalkorúak javítóintézetéből. A műsorvezető ezzel témát váltott. A Floridába érkező kobai menekültekről kezdett beszélni. Nethen a távirányító mutakombjával belefolytotta a szót a tudósítóban. Érezte, hogy mindattól, amit hallott, félnyek kellene. S egy kicsit valójában meg is ijedt, de leginkább büszkeség töltötte el.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 kész felől éves lépcsőfeljáró vezetett föl az emeletre, felette pedig impazáns négy emeletes aranyozott csillár kismillió kristályrűkűvel. Hasonlóan pazar csillár néhány eddig csak egyszer látott egy szálloda társalgójában, de magánházban még soha. A halban ugyanolyan puha, vastag szőnyeg volt, mint a nagy hálószobában. Látszott, hogy alig használt. Ezek biztos, hogy soha nem jönnek becipőben. Ahogy Néten kilépett a halba, Értelem ráig hogy mesztelen, és kezével eltakarta az ágyékát. Érdekesen mutatnék így a tévében. A felnőttek lakrészétől balra az első ajtó egy lánc szopájában nyílt, mennek fali színűre festették, s a polcokon balbi papák tömege sorakozott. Rendben, mutatta magát, a mesztelenségénél már csak egy rosszabb dolog van, halálruhában kapnak el. Várment. Amit keresett, a harmadik ajtó mögött találta meg. A szoba kisebb volt, mint az előző kettő, alig hanem nem lakójának a családon belüli rangjából adódóan. A falon egyéb dekorációk mellett poszterek is voltak. Az egyiken Michael Charlton hazai vagyis a busz a másikon a sötétkék anyarok angyalok szoros alakzatban repkedve, vörös, fehér meg kék füstött okvárdon magukból, további kettőn pedig a ténincsateknőcök, mint rajzfim figurák, és mint valódi harcosok. Mielőtt Mark az költözött, az ő háló is megvolt ugyanez a rajzfényes posztelt. Ahogy ott már-már megrohanták a szomorú de gyorsan kivert őket a fejéből. Megkönnyebbülve, hogy a szoba lakója egy maga korabeli fiú lehet, kutatni kezdett a nehéz, fenyő, vagy ruhás szekényben. Alsó neműt szoknit, egy csökákó buszfelirató pólót és egy rövid farmernadrágot drágot választott ki. Nagyobbak voltak, hogy két számmal, de még így is mind jobban át, mint az esetlen intézeti kezes lábasa, s főleg eltakarták, amit el kellett takarni. Komolyabb problémát csak a rövid nadrág jelentett, amelybe kétszer belefért volna. – Hogy okórázni kéne a havernak? – marokta néhen. Nézzük, van -e egy jövet, Dagi? – mondta. Az első szél legszorosabbra húzva és túl az a zavart. – Néthenkének nincs neke, ha van is elég keskenke. szokta mondani az akja. Végül a legfelső fiók mélyén talált egy zöld cserkészövet, amely korlátlanul szőkíthető volt. Jó szorosra behúzva nadrág már majdnem jól állt rajta, már az anyag több helyen beráncolódott, majd nem tűri be a pólót, hanem kiengedi, és akkor nem látszik. Cipőt a kisebb szoba méretű katróban keresett, amelynek egyik falát végig beépített szekények, porcok és fiókok fogalták el. volt voltak súfolva ingekkel, nadrágokkal, pulóverekkel, fehér neművel. Meg cipőkkel. Mindenféle méretű és fajtájú cipővel. Házi papucsar, tornacipővel, cipővel, cipővel, utcai cipővel, cipővel. Néhány főleg ez utóbbiakat vette szemügyre. A számozásból és a lápelik állapotából ítélve a kölyök minden párat megtartott, amit valaha viselt. Az újabbak egyértelműen nagyok voltak Néthánre. Dakikámnak a lába is kövér. Néhány hamar kiválasztott egy megfelelő méretű, ősrégi lébakat,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 most már kétség kívül a régi nethen nézett rá vissza. Vérnyomok nélkül, haja ismét szőke volt, sejmes és visszre masadt, de némi félsülkedésre szorult. Duzdott, horzsolt szemhéja is jelentősen lelahadt, a seb a bőr már kezdte visszanyerni eredeti színét. Egész éven meg volt elégedve a tükörképével. Nethen önbizalma, nőtt a nő. Feltámadt benne a remény, újra bízott a jövőjében, ez pedig már egy éve nem fordult elő azóta sem, hogy maguk bácsi lecsukadta. Azon kapta magát, hogy megint a múlton rágódik. Ennek véget kell vetnie. A sötét gondolatok és fájdalmas emlékek csak bátortalannál teszik és megzavarják. Most egyiket sem engedhette meg magának. Járása visszanyerte rugalmasságát, amint bement a felnőtt lakrészbe. Elég soká fogta csak fel, hogy a rádiós ébresztő óra közben életre kellt,